Від ринку на схід і захід, північ і південь, тягнуться вузькі, забруковані стародавніми кам'яними плитами, тінисті вулички. Хочу пригадати собі бодай щось з того, що колись розповідав мені татко про архітектуру Львова, проводжаючи мене по місту. Стоп, Славо! Чи не про цей будинок на ринку, де міський музей? Розповідав татко, що його побудував італійський архітектор, якийсь Петро Барбон, для Патриція Скріту, на прізвище Корнякт. Татко говорив тоді, що той будинок – це один з найкраще збережених зразків стилю Ренесанс у Львові. Аркове подвір'я, характерний довгий балкон, спертий на кам'яній консолі – а на покрівлі з королями і шістьма лицарями в поклоні. На цьому ринковому прямокутнику показував мені тато, а як він любувався ними чистісінькі зразки стилю барокко і рококо. Та в моїй пам'яті тепер зовсім переплутались спіральні колони, еси, флореси з кам'яними вазонками та відгодованими ангеликами. Власне, яке мені діло до стилів, коли я не знаю, під яким дахом ночуватиму сьогодні. Куди далі? Та в моїм становищі хіба не однаково куди? Піду першою ліпшою вулицею, своїй долі назустріч. Поки що моя доля, очевидно, вирішила перша привітати мене. З вулиці Сербської вибіг хлопчина і стревожив повітря своїм високим голосом. «Вік новий! Кур'єр! Цодзєнні! Газета поранна!» «Пробі! Так це доля моя гукає мені, щоб я часом не відстала від неї!» Бо й справді, що простіше, як купити кілька газет і на останній сторінці поміж оголошеннями вільні посади пошукати щось відповідне для себе. Тримаю газету з таким трепетом, наче б схопила за рукав саме щастя. Ага, нарешті. Газети ще зовсім свіжі, навіть липкі від фарби. Це дає мені підставу сподіватись, що ніхто ще не встиг перехопити мою посадку. Накидаюсь на оголошення, наче не самовита, на жаль, з першого ж погляду зауважую, що рубрика «Шукають праці» незрівнянно більша від тієї, що під назвою «Вільні посади». Перебігаю очима «Вільні посади» у трьох газетах і не знаходжу нічого, що підходило під мої спроможності. Так, доля цим разом повелася зі мною не зовсім галантно. Замість того рукава, у якому я гадала дібратись до її руки, залишили мені у жмені три липкі, смердючі фарбою, задруковані з гортки паперу. Отже, газети пропонують працю управителевій маєтку з добрими рекомендаціями. Виймаю олівець і ставлю хрестик на цьому оголошенні. Бухгалтерові Знанням американської Подвійної бухгалтерії І це закреслюю Працівникові Нафтової промисловості Співпаєм на три тисячі Роблю хреста І рахівникові В кооперативі сільського промислу Сила А що далі? Далі, перш за все Не занепадати духом Мій здоровий розсудок і з цієї ситуації вміє знайти вихід. Газетишці виходять щоранку. І щоранку приносять з собою по дві-три вільні посади. Не пощастило сьогодні, пощастить завтра. А не завтра, так післязавтра. Як це завтра? А як має бути з нічлігом сьогодні? Нічліг, ха-ха-ха. Сонце тільки викотилось на небо, місто тільки що протерло заспані очі. Я ще не наїздилась до схочу львівськими трамваями. Переді мною ще день, наче озеро, якому не видно другого берега. Куди ж мені думати про ніч? Волію думати, що молитва моєї матері несе в кошечку моє щастя слідом за мною. Підкріплена вірою, наче свіжим духом, беруся читати заяви тих, що пропонують свої руки. Егеш, праці шукає бухгалтер, дівчина середньою освітою, на жаль, без жодної кваліфікації. Агов, посестра моя, чи був у твоєму житті север, чи вмів кохати, але не вмів відстояти права на те кохання? кваліфікована вчителька музики, напевно, стара панна з ще старішими методами навчання, прачка з пранням білизни на дім, дамський кревець, учителька англійської мови, доглядачка хворих, бонна для дітей і так далі. Стоп-стоп! Є ще графа матримоніальна. Колись, ще до мого знайомства з Севером, Читала я дуже цікаво написаний роман про фіктивне, з політичних мотивів, подружжя, яке згодом перейшло у справжнє подружжя і справжнє кохання. «Життя не література, Мишко, ніби чую голос Севера. На мить видається мені літературою і моя втеча з дому. Хочу я цього чи не хочу – але я вся у полоні надії, Що север усе ж таки порушить небо і землю, а Відшукає мене та завезе до свого нового дому, Звідкиль я річ ясна, нікуди більше не поїду. Ми ж любимо одне одного, по-справжньому, Трагічно любимо. Коли ми розійдемось назавжди, що ж станеться тоді з нашим коханням? Куди подінеться ця велика енергія любові? Славо, не будь паталахом. Наказую собі, як наказав би мені будь-котрий товариш з нашого спортивного клубу. Єсть, не бути паталахом. Рапортую і маю таке враження, наче по моїх жилах справді розходиться нова енергія. Це добре. А тепер сядемо собі ось у скверику на лавочці проти сонця, байдуже закладемо ногу на ногу і почитаємо матримоніальні. О, навіть у цій рубриці тих, що бажають себе продати, незрівняно більше, ніж тих, що хочуть купити. Продають чоловіків на однакових правах з жінками. Ось де справжня рівноправність. Прошу, як вам подобається таке оголошення. Молодий, кажуть, непоганий, високого росту блондин з середньою освітою забезпечить тривке подружнє щастя жінки без огляду на вік і зовнішність, яка допоможе йому знайти постійну працю. Севере, пробач мені сто крат пробач. Але той молодий чоловік чомусь нагадав мені тебе. Знаю, що завдаю тобі моральної кривди вже самим тільки порівнянням тебе з тим. Але мій біль хвилинами відбирає мені розум. Жіночі оголошення займають немало. Всі вони на одне копиту і майже всі липки від морального бруду, як ця газета від фарби. Ось зразок в газеті «Поранній». Мила з гарним личком, з добрим смаком і серцем панна буде вірною дружиною або приятелькою літньому панові на добрій державній посаді. Зголошення адресувати до редакції на ім'я Мурчик. Бррр. Залишаю газети на лавці, а потім повертаюся і про всяке забираю з собою. І йду далі. Куди? Іду, аби рухатись вперед. Рух уперед – це єдиний засіб, за допомогою якого я можу щось змінити в своєму становищі. Сходжу якоюсь стрімкою вуличкою вниз і трапляю, а чи не казала я, що моє щастя ходить крок у крок за мною? На те, чого, власне, мені найбільше треба – на бюро посередництва праці. Якої ти хочеш праці, Славо? Що ти вмієш, дівчино? Чого ти могла б у найближчий час навчитись, мамин мізинчику? Я все вмію, кидаю як клич тому, що заправляє людськими долями. Я ж мушу все вміти. Приймання бюро посередництва праці нагадує мені вестибюль вокзалу з відконечками каз. Підбадьорює і бентежить одночасно та обставина, що у приймальні так мало людей і майже немає чоловіків. Невже у Львові так мало безробітних мужчин? На лавах поміж віконечками сидять жінки. З їх вік, професією у минулому, їх психічний стан прекрасно відзеркалюють знаряддя їх праці – руки. Селянські, червоні, порепані, виснажені працею у закритих безсонячних приміщеннях руки – ремісничі, руки канцелярські, старі, молоді, здорові, повикручувані ревматизмом, руки безнадійні, руки в'ялі, руки рішучі, Руки ліниві, руки нервові, що хвилини не можуть витримати у спокою. Руки стримані і руки розпачливі. Руки закохані в себе, випищені, незужиті. Руки занедбані, руки побожні, руки готові мстити. Руки – дзеркало людської душі. Здогадуюсь? що це сидять виставлені на показ кандидатки на служниць. Бо дві водно одягнені дами переглядаються до них оком експерта. Одна з них навіть через пенсне. А що як і собі присістись до рядочка? Ні, я не хочу бути служницею навіть на найкращих умовах. Я хочу працювати, а не наймитувати. Піду, зареєструюсь у безробітні, а там побачимо. Стою за якоюсь жінкою у потертих панчохах. Коли отак стою у черзі, життя моє починає набирати сенсу. З віконечка, наче портрет з дешевенької рами, виглядає голова у золотому пушку. — Ваша картка? — питає мене панна Жовток. Я вперше реєструюсь. Маю при собі атестат зрілості. Ваша картка звільнення з праці. Я ж кажу, що вперше. Я хочу зареєструватись для одержання будь-якої праці. Без картки звільнення не реєструємо. Реєструємо тільки безробітних. Але ж я, власне, і є безробітна. Прошу, пані! «Ах, та польська чемність! Не займайте іншим час!» «Безробітний той, у кого є картка звільнення з роботи. Слідуючий!» Кричить уже мені понад голову. «Не допитуюсь більше, бо черга за мною починає незадоволено бурчати. Тут, мовляв, недовідкове бюро. Опиняюсь за людським валом, наче собачка за бортом корабля» яку для забави кинули в море, і вона якийсь час ще змагається з хвилями, поки остаточно не піде на дно. Перекладаю свіче мадан з руки в руку, потім знову повторюю цей жест. Це дає мені ілюзію, ніби рухаюся разом з часом. Чи довго стояла так спантеличена? Не знаю. Факт тільки той, що моя розгублена постать починає звертати увагу присутніх. «До мене наближається одна з дам, які щойно оглядали виставку служниць. Висока дебела з чорними рівцями довкола очей. Шукаємо праці. Звертається до мене не особовою формою, очевидячки, не зважуючись на «ти» і не бажаючи величати мене на «ви». Так. Очі в чорних рівцях спиняються на моєму «нікуди, правда, діти» елегантному шкіряному чемоданчику. То що, вона з ліпшого дому? Так, відповідаю невпевнено. На кравецтві теж трохи розуміється. Так, так. А початки гри на роялі могла б давати? Певна річ. А репетирувати з дітьми французьку мову могла б? Звичайно. «А прикладати парафінові компреси могла б?» «Так». «Так», з явним підозрінням перепитує мене дама. «Зуміла б? Вона все вміє? То що, вона якийсь універсал?» «Стережевієми, як коник стрибонець в усами». «Все на світі вона вміє?» «А які рекомендації, які свідоцтва вона має?» Які я можу мати рекомендації? Які може мати рекомендації дівчина, що втекла з дому? Які б ти, Севере, дав мені рекомендації? Власне, ти, що найкраще мене знаєш. Маю метрику. Свідоцтво про закінчення гімназії. Дамі стають дуба брови, так вона здивована. Панна з матурою, я б дуже хотіла подивитись на те свідоцтво. А долі не хочеш? Як то панна прийшла сюди без рекомендації? Можна подумати, що панна вже не вона, з дому втекла. Від сучасної молоді можна всього сподіватися. Ще чого доброго, любовна авантюра мій дім. Закашлялась вона від хвилювання. «Мій дім!» Та мене ані трохи не цікавить те, що вона хоче сказати про свій дім. Набираюсь достойної мужності і прямую до дверей. Моя шкір'яна валізочка робить враження на тих, хто її ще не примітив. Щойно на вулиці відчуваю, яка я втомлена цією кількаметровою дорогою через прийомну. А тепер що? Тепер мені поки що треба відпочити. Он за тим блоком кам'яниць з велетенською рекламою лікарів на задній стіні зеленіють дерева. Напевно, там знайдеться і лавка. Так воно і є. Сідаю поміж дідуся у широкім старомоднім капелюсі і нянею в чорній кофті. Кладу собі чемодан на коліна. Спираюсь на нього, як на мамине плече, і, здається, задрімую на дитячу мить. Прокидаюсь від страху, що день кінчається і настає ніч. Ні, день не кінчається, хоч сонце перекотило вже за другу половину неба краю. Від будинків, дерев, ліхтарів простяглись видовжені непропорційні тіні. «Не треба, мишко, бояти стіней, бо це тільки тіні», – Імітую голос севера і заплющую очі, щоб не бачити червоних фарб на шибках будинків. А й звідки цей міфічний страх перед темінню ночі? «Остаточно в мене в кишені ще десять злотих без двадцяти сотиків. Крім того, тут, у Львові, живе десь добрий друг нашого татка». Пан Вацлав Ясінський. Можна в крайньому випадку знайти його. Хоч не уявляю собі, що б могла відповісти, якби мене спитали, чого я приїхала до Львова. Ні-ні, проситися на ніч значило б викласти історію мого невдалого кохання або вигадати якусь неболіцю, яка б викликала ще гірше підозріння на мене. Розповідали мені колись Оксана, що при жіночих монастирях є нічліги для вбогих, бездомних дівчат. Там, можливо, не треба розповідати своєї біографії, але просити милостиню, напевно, треба. Жебраниною, що ніхто не завоював собі місця в житті, правда, Севере? Хай буде ганьба тим, що простягають здорові молоді руки по милостиню. Ще добу назад я зеленого поняття не мала, яке це колосальне добро – мати своє ліжко. Ну-ну, конику, тільки без зайвих філософських міркувань. Головку вгору і в'йо вперед. Твоє щастя не покинуло тебе. Воно просто випало у тебе з кушечка». Та ти не журись. його підніме чесна людина, Побачить, що воно твоє, і поверне назад. На самого Петра і Павла прийшов довгождавний Листівки телеграфічного стилю не входять в рахунок Лист від слави. Без особливого захоплення, якимсь зміненим почерком не дуже сердечно, але, бодай, конкретно, розповіла матері трохи більше про своє життя. Дякуючи деяким своїм спортивним даним, вдалося їй улаштуватись агентом на українській фабриці цикорію. Це речення Олена не зовсім розуміла. Яке відношення має спорт до цикорію чи цикорій до спорту? Слово «агент» було перекреслено а замість нього вписано «Комі-вояжер». Напевно, мала побоялась, щоб мати часом не зв'язала цього з поліцією. Наївна дитина. Праця представника фірми, вже представник, вимагає роз'їздів по провінції, що дуже подобається їй, Славі. Мама пригадує собі, Невже ж вона думає, що я можу що-небудь забути з того, що торкається її особи? Як вона завжди любила мандри. Тепер може поїздити собі вище вух. Почуває себе добре. Можна сказати, дуже добре. На жаль, з того, що заробила, ще не може нічого послати мамі, бо її платні вистачає якраз на прохарчування для неї самої, хоч і їсть вона дуже скромно. І тут, напевно, аби не збудити в матері підозріння, що вона голодує чи не доїдає, розмашисто дописує, що живиться вона такими здоровими, гігієнічними продуктами, як чорний хліб, редька, цибуля, кисле молоко, сир, садовина і тому подібне. Відпустка – Належатиметься їй аж через рік, але вона, можливо, службово з'явиться незабаром у нашому. Тільки заздалегідь просить. Жодних сліз, жодних докорів, взагалі жодних сентиментальних сцен. Вона почуває себе добре духом і тілом, а це найважливіше. Єдина її жора – що за цей час вона не більше вигуділа вгору. Ні слова натяку про доктора Мажарина. Значить, ще любить. Робить про себе Олена висновок. Лист з болючою виразністю відновив олененій пам'яті той ранок, коли стало їй відомо, що Слава не ночувала вдома. Тримала замислена лист на колінах. Коли тихцем, як це мав у звичці, увійшов Суліман. Олена стрепенулась. Настрашили ви мене, Сулімани. Як це ви увійшли, що я не чула? Лист від слави, що? Річинська притакнула одними повіками. Суліман присів на стільчик підніжник навпроти Олени. Мусив дивитись на неї, задираючи голову, щоб до деякої міри зв'язувало річинську. «Сядьте собі зручніше, Суліман!» Суліман знав, що Слава напише великого листа. «Ну, слава Богу, що все коло неї гаразд!» «Звідки ви знаєте, що гаразд?» Суліман знезав плечима. «Не розумів, як можна питати про такі самозрозумілі речі». Що значить, звідки я знав? Ще раз мені питання, звідки я знав? То мені подобається. Дивлюсь на лице ясновельможної пані і читаю. Ну, читаю, як з книжки, що славою, слава Богу, нема біди. Що тут питати? Я знав, що так буде. Усміхнувся своєю далекою посмішкою. «Ой, Суліман, не говоріть так! Нічого ви не могли знати наперед!» «Що значить, я не міг наперед знати?» – образився Суліман. «Я молився», – сказав з усією повагою. «Я сам особисто просив Бога, щоб славі нічого не сталося». Олена хотіла спитати, але стрималась що спонукало його особисто молитись за її дитину. «Ви добрий чоловік, Суліман?» сказала, щоб якось подякувати йому за таку прихильність до її родини. «Добрий?» наче б образив Суліман. «А то мені подобається!» «Суліман добрий!» «Я маклер, пані Річинська!» сказав понуро, зловісно блиснувши своїми чорно-білими очима. «А маклер не має права бути добрим, пані Річинська!» «Я мішігіне на один пункт, але не добрий. То Бог, – показав пальцем на стелю, – добрий, що слухає молитви. Але й він уже старенький і не знає, що не треба робити все те, що його мішігіне просить». «Бо з того може вийти велика катавасія. Ой, така катавасія, що пів світу буде плакати, а пів скакати з радості. Уй!» Я знав такого одного чоловіка, що на одне око сміявся, а на одне плакав. Уф, аж тепер мені страшно, як згадаю. На одне око плакав, а на друге сміявся. «Пані Добродійка можуть уявити собі таке?» І хоч Суліман не раз ненацька з'являвся і так само зникав без «будьте здорові», цим разом його безпричинний прихід, як і загадкова поведінка, видались Олені підозрілими. Вперше замислилась, чи не має Мариня рації, коли твердить, що в Маклера не все в порядку в голові? бо й справді. Чого би це чужий, непричетний до родини, Іншої віри чоловік, Мав би молитись за щастя її дитини? Мале містечко над прутом, Яке дотепер славилось дешевизною цибулі І річними кушнірськими ярмарками, Зненацька зажадало крові. Сенсаційне вбивство на вузькій Розпалило в його досі мирних мешканців Кровожерливі інстинкти Наше скидалось тепер На гірський непримітний струмок Що під час раптової зливи Перетворюється на небезпечну ріку Яка загрожує людським житлам Жадоба помсти і крові Виявилась такою міцною Що заразила собою І деяких вірних католицької церкви Дами – з делікатними нервами, що не притомніли від самого виду скривавленого пальця чи відрубаної курячої голови, тепер, наче ошалілі, кидались на людей з одним і тим запитанням. Чи поліція впіймала вже вбивцю? І коли буде екзекуція? Знаменно, що чимало людей, які залишились байдужими до цілого ряду смертей, реєстрованих на шпальта газет, від цієї однієї смерті остаточно втратили голови Нашівська польська газета «Кур'єр Нашівський», яка існувала на кошти воєводи, як його придворний орган Кожний прилюдний виступ пані воєводзини коментував з газетою включно до пряжки на черевику знатної дами З приводу вбивства на вулиці Вузькій писала Дійшло до того, що беззавітна любов до батьківщини деякі угруповання нашого суспільства трактують як злочин, за який треба платити життям. Ми дивимося на покійного магістра прав Владислава Мундека, як на відданого вітчизні патріота, на долю якого випав нелегкий пост у відродженні Польщі. До цієї категорії патріотів ми відносимо і наших славних розвідників, які в силу своїх обов'язків, ризикуючи власним життям, мусять нерідко прикидатись друзями запеклих ворогів Польщі і польського народу.